هذه دراسه لنا ketika كدروس رساله كن سلفيا على الجاده ketika دراسه اجانا تشكوى المقصد الاول المقصود بالسنه ان تكوا تسماميه ketika مقصد الثاني المسمايات الشرعيه لاهل السنه والجماعه قال الشيخ عبد السلام بن سالم السحيمي حفظه الله ولنشرع في التعريف بمسميات أهل السنة والجماعه باختصار قسمت تاجي تعريفات مفوبه خصوصا نا هياجنا يا اهل السنه والجماعه تتطوع معاليزه مفوبه خصوصا نا مجنا هياج اهل السنه والجماعه اولا أهل السنة والجماعه جين اهل السنه والجماعه نعم اسما هذا الاسم من الأسماء المشهورة هين كذلك مجينا مشهور التي عرف بها اهل السنه ولزجلكوا ولزجلكانوا nayo اهل السنة. وهي يطلق مقرونا بالسنه ن دائما buja imefungamanishwa na sunna fuyqalu ikisemwa ahlu sunna wal jamaa wa munfaridan na huenda ikaja mara nyingine jina pasina kuunganisha fuyqalu ahlu sunna ikasemwa ahlu sunna au ikasemwa ahlu al jamaa wa ahlu jamaa matumizi yake ni kidogo kuliko ahlu sunna والغالب اقترانه بالسنه نمره كثير هو ان يكونganishwa اهل السنه والجماعه نعم قال ابن تيميه رحمه الله عليه فإن السنه مقرونه بالجماعه سنه يفงمانشوا مع جماعه دائما سنه يفงمانشوا مع جماعه كما أن البدعة مقرونه بالفرقة كما vile بدعه يفهم غمانيشوا دائما ن متفرقه فيقال اهل السنه والجماعه كما يقال اهل البدعه والافتراق او الفرقه والفرقه حسموا اهل السنه والجماعه كما vile حسموا اهل البدعه والفرقه في كتاب الاستقامه محتاجه ketika كتاب الاستقامه اهل السنه وجل كانوا جماعه ن اهل البدعه وجل كانوا وفرقه kuleta tafaruku katika dini na jamaa nini aljamahumu alqaumul ladina ijtama'u ala amrin kama ilivyokuja katika maajim aiyo humu alqaumul ladina ijtama'u ala amrin ni watu wale kusanyika kwa ajili ya jambo kwa ajili ya jambo hapa alisona wamekusanyika kwa ajili ya wamekusanyika kwa lipi na jambo lipi Fata sunna eh fata kwa hakika namu mikusanyika kwa hapa ni kwa ajili ya ya hakika nam kwa minasababu tasmiyatihim bihadha alism miongoni mwa sababu zao kuitwa ahli sunna jamaa annahum qad tamayyazu bimizatayn adimatayn ni wana sifa mbili kubwa wana sifa mbili zimewafambanua kutokana na vikundi vingine sifa mbili kubwa alula ya kwanza tamassukihim bisunnatir rasuli sallallahu alayhi wasallama hatta suwaru ahlaha ni wao kushikamana na sunna ya mtume sallallahu alayhi wa mpaka wakawa ni wenyewe Waondo wenye sunna tayyib bi khilafi sa'iril firak kinyume na vikundi viliosalia fahia tutamasaka bi araiha wa ahwaa wa waskamana na ra'izao na matamanio zao, wa aqwali qadatiha na aqwal za viongozi wao fahia la tusabu ila sunna ndiposa ikawa hao hawanasibishwi kwa sunna ahlu al na aqwal zao hawanasibishwi kwa sunna bali wanasibishwa kwa viongozi wao na kwa na ahwa zao wa ina matunsabu ila bidaa au ila aimmatihim au ila af'alihim kama taqaddama wanasibishwa kwa, kwa mato zao na ahwazo kama ilivyotangulia kunasibishwa kwa viongozi wao au mambo ambokuwa wanayafanya kinyume na ahli sunna wanasibishwa aiywa bi rasul kwa sunna ya mtume sallallahu alaihi sifa nyingine ya pili anahum ahlul jamaa waoni ahlul jamaa daima lijtimaaihim alal haqi Kwa kukusanyikana kwao kwa, kwa haki naam hata iwapo ni watu wawili watatu Maadam wameafikiana wamekusanyikana kwa jambo la haki hawa ndiyo jamaa kinyume na jamaa demokrasia jamaa demokrasia leo hii watu wa sanyikana katika bautul umma kubwa sana hawa ndiyo, hawa ndiyo jamaa kwa mtizamo wa kidemokrasia. upotofu anal jamaa wa adam na kutofarikana kwao na kutofautiana bila filak alukra kinyume na vikundi vinginevyo faina la yjtamiuna la haqi hawezi kusanyika katika haki hawezi bali katika bautul la wako katika haki hatunge tofautiana patikana mpasuko baina ya waislamu fa inna umliyat tamoona ala haqqin wa inna ma yattabi'una ahwa'ahum fala haqqin yajma'uhum wa wanafuata hawaza nafsi zao. hamna haki ambayo ina inawakusanya ni hawa matamanio ya upotofu hivyo hivi sababu ya pili au sifa mbili ambazo kuwa, ahli sunna wajulikana nayo na kwa sababu yao kuitwa ahli sunna asema ni ah. mm. eh. mm. Wao wao ni, ni ujinga. Sababu wana mawili. moja ni ujinga. Pili ni upotofu. Wamekusanya yote mawili. Ujinga utatofutisha vipi? Mimi si mimi si ahli sunna, mimi ni Sunni. Ujinga huo. Pili upotofu. Ukiangalia katika yeye kujinasibisha na sunna yatubainishie ya utapata ni upotofu wote. Haina علاقة na, na sunna yanbi sallallahu alaihi wasallam. Allahu yustan. Ya islam fi ahli sunna. Anasema Shaykh islam kusiana ahli sunna. wa sunnati rasuli wao wa ni wenye kushikamana ni wale walio na kitabu cha Allah na sunna ya mtume wake wa mtume wake wa mattafaqa alayhi sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar wal na wakashikamana na maafikiano ya masohaba natabiin, na tabi'in na wote ambao kwa wamewafuta kwa wema hawa ndio ahli sunna utaulizwa yote wataka utaje jambo ambalo wataanza kuchocheana kwayo. Naam. Lakini waambie Ahlus Sunnah wal Jamaa ni kila ambaye wameshikamana na Qur'an na Sunnah na mwenendo wa wema aliotangulia. Hao ndio Ahlus Sunnah wal Jamaa. utaje jambo ambalokuwa silo ambalo mara nyingi huwa ndio sababu ya kuleta naniyo mfujo? au sababu ya kukejeliwa Wataka utaji la yote ambayo kwa atakuwa ameshikamana na Qur'an na Sunna na walivyokuwa sahaba huundi ndio ahli sunna wal jamaa hii jina la kwanza na sababu ya kuitwa ahli sunna wal jamaa kushikamana na kwa sunna ya mtume na kushikamana kwa haki thanian ahli al hadith kwa nini wametoa ahli al hadith mna nasmaai lati yusamma biha ahli sunna wal jamaa ahli al hadith وهذا يرد كثيرا في كلام كثير من الائمه هي لجنا لجا مرى كثيره في كلام الائمه وكيتumia جنا هيله كما في الشيخ الاسلام ابن تيميه وغيره و من اهل العلم قبله ونجينو اللي متغوليه في العلم وبعده وكذلك اللي اوجى يذكرون اهل الحديث واهل السنه مبينين اعتقادهم وكيسم أهل, اهل الحديث نعم wataja ni ahli sunna na wakitaja au wakibainisha akida zao wala yafarekuna baina almustalahayn wala hawatofautishi baina ya majina mawili hayo ahlu alhadith na na ahlu sunnah hawatofautishi ukipata wazungumzie ahlu alhadith ukiangalia maneno yao wakizungumzie ahlu sunna Ndiyo hayo hayo aiywa hamla tofauti wao ni wao fa hadha alimamu as-sabuni yakulu fi aqidati yasema mnachooni الصابوني في أهل الحديث إن أصحاب الحديث المتمسكين بالكتاب والسنه حفظ الله أحياءهم ورحمه امواتهم اهل السنه اهل, أهل الحديث هم همشكماننا قراننا وسنه عز وجلهم ولو كانوا حينا ولو يشهدون لله تعالى بالوحدانية والشهوديه واتوا الشهودا ya kupokeeka Allah subhanahu wa ta'ala katika haki zake walirassul sallallahu alaihi wasallam bi risala wa nubuwa na na shahudia naam huwa mtume sallallahu alaihi wasallam aiywa ni mtume na nabii wa Allah subhanahu wa ta'ala mpaka ila an yakul haliposema wa qad saharif kukotosha maana watakiif na kutolea mfano kupigia mfano kitendo watashbih na kushabihisha Allah subhanahu wa ta'ala wamna alaihim bi alta'rif wa tafhim na mwezimu subhanahu wa ta'ala amewapa amewapa neema maizimu subhanahu wa ta'ala amwapi amwapi amwapatia neema ya ufahamu mzuri katika dini qawli ya munachuoni iyo as-sabuni hapa umetaja inna ashabal hadith almutamasikina bilkitabu wasunnah ahlal مذهب السلف أهل الحديث والسنه والجماعه مذهب يا سلف ومالو تانغوليا واو اهل الحديث ناوني اهل الحديث والسنه والجماعه ناوني اهل السنه والجماعه كتاجه مدينه هاي يوتي بس ينكو بيني تفوتيشا بين يا وناويتوا نا مدينه هاي فالمراد باهل الحديث في كتب اقائد السلف هم اهل السنه اسا شيخ الله يحفظه maksudio ya ahl alhadith katika kitabu vya aqida vi wanachoone wao ahlus sunnah ni ahlus sunnah ikija hadith nam ujue kuwa wanokusudia ni ni ahlus sunnah wa yakulum min taimiyah nasema wanachoone ibn taimiyah katika majmua al fatawa wa nahnu la na ni bi ahlil hadith na sisi hatumaanishi kwa jina hili ahlal hadith al muqtasirina ala samaihi au kitabatihi wa riwayati wa na kusikiliza hadith aiyo kusomeshana hadith wa kitabati na kuiandika hadith wa na kuipokeza au kupokezana hadith la hatukusudi tukitaja ahlul hadith wanaojishughulisha na ilmu hadith nam kusoma kusomeshana ku, naniyo riwaya la hatukusudi hilo balna an bihim bali kullu man kana ahqqu bihifdhihi wa ma'rifatihi wa fahmihi zahiran wa batinan taqsudia so kila am ni mwenye kuhifadhi hadith na mwenye kufanya kujinimisha ku hadith na kuifahamu zahiran wa batinan watibaihi batinan na hufuata hadith nam dhahiri na batin wakadhalika ahlul qur'an na hivyo hivyo tusema kuhusiana na ahlul qur'an alu hadith aiyo kila mnkana ahel alquran ahel alquran je ni yule ambaye kwa anihifadhi nam na kuifunza bali ni kila ambaye kwa atajishughulisha na Qur'an katika kuifadhi kuifunza kujifunza na mkuifikisha na mkuihami Qur'an yeye kadhalika ni na ni na ni sunna kwa hivyo hii ni jina la pili nam na sababu ya kuitwa kwa kujishughulisha na hadith thalithan jina tatu al-athariah au ahli athar waitwa kadhalika atharia nisbatan ila al-athar nam yani wenye kufuata mwenendo na athari ya wema walotangulia wa hadha al-ism yutlaqu yutliquhu min ahli al wa yuriduna bihi ahli as-sunnah wa al-hadith wa nachuuni hili جينا كذلك مراتين وكليتميا وقصديا اهل قال ابن ابي حاتم الرازي اسمع ابن ابي حاتم الرازي نعم في شرح اصول اعتقاد السنه ان كوج مذهبنا واختيارنا ذهبنا له نختار اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه والتابعين نكمفوا نكمفوا طمته صلى الله عليه وسلم والصحابه زكنا التابعين wa tamassuk bi madhhab ahli al-athar na kushikamana na dhahabala <coughs> ahli al-athar mithl abi abdullah ahmad ibn hanbal rahmatu llahi alayh kushikamana na madhhab ya ahli al-athar kuwa ni wanachuoni na wadini, dini ahli al-athar wanachuoni wadini dini ambao kwa maneno yao ni yenye yao ni yenye kukubalika hi ndo madhhab yetu asema ibn abi hatim arazi ar وقال في موضع اخر نك وغيره كذلك انسمع وعلامه اهل البدع Alama za ذا اهل البدع الوقي في اهل الاثر ني هو شتوم او بوتهوم او قواتكنا ambao kuwa ميحمدين هي ني علامه م ongoing kubwa za ذا اهل البدع مزين توفي عافيه wazungumzie wana chuoni vibaya wa kuwataja kwa aibu hii ni alamu kimuona mtu wa anayo kulimi wake haijasalimika na wanachuoni, hii ni alama ya ahli albida wallahu musta'an wa alama tuzanadika na alama ya mazanadika zanadika aywa ni wanafiki walu bukka mipaka katika unafiki wao tasmiya tu ahli sunna hashawia wao wanawaita ahli sunna hashawia Hashawiya ni uchafu ilobakia kutokana na kitu kilichosafishwa inaitwa alhashu au alhashu kwa kuwa wanayo shughuli kubwa katika kuandika hashi ya kitabu yani kitabu utapata kuwa ameweka taalikati wanajishughulisha sana na kutia taalikati inaitwa hashu kadhalika aiyo tasmiatu ahlusunnah hashawiyani ni mtu wa hasha tuaib wa alamatul qadariyah wa alama ya qadariyah utaka kuwajua tasmiyatum ahlul athar mujbira wa sunna au wanachuoni kuwa ni mujbira mujbira yani wana kuwa mwanadamu yuko chini ya amri ya Allah askum watu yeye hana Wanuita, ahli sunna na wanachuoni kuwa ni mujibira wa alamatul al murji'ah na nataka kujua murji' an nani alama yao tasmiyah tuhum mukhalifa wa naqsaniah wa ana nawaitu ahlu mukhalifa watu wa kukhalifu na watu Nam. Wa upungufu watu wa upungufu kwa nini Mur kwa nini naksonia? kwa kuwa wao imani yazid wa yankus Iman ya zidu wa yankus. inda na sunna, imani ya na inapungua mtu akifanya maasi imani yake imepungua ama murji'a kwao imani haipungui wala iongezeki yule ambaye kuwa ni faasi kwa mwisho yeye na wali mbora wa imani yao afsakun nas, aywa, sawa maa, Aiyo ataka rajul. Ani wao Abu Bakar na mtu mbovu katika dini, wote wako sawa daraja moja. Imani haipungui ni kitu moja Ima ipatikane yote au ikosikane ikosikane yote. Kwa hivyo wanaiita Ahlus Sunnah, ayo, na wanachuoni an, an, an, an Kwa an Naqsaniah. Na alama takumjua Rafidhi nani? Tasmiyatum Ahlus Sunnah Nasiba. Wanawaita Ahlus Sunnah Nasiba. Yaani Nasiba wafanya wa adui ono fany adui aywa ahdar bait kwa hivyo hizi ni alama zilizotaja monochoni ibnu ibnu bihatin rahmatullahi alayhi akatumia jina ahl al athar aywa alama ahl al bida ahl al bida wote alama yao ni hi alama yao kubwa kisha kila kundi ina نعم و توصي اهل الاثر يعني ونحوني والدين نعم و ذلك في كلام كثير من الائمه مثل ابي نصر السجزي وابن تيميه منبت كانوا كذلك ketika مننوا ونحوني ونجي هلي الجنا الاثري أو اهل الاثر كما في ابي نصر السجزي وابن تيميه والسفاريني وغيرهم من أهل العلم لا ونجي نعم وسموا بذلك نسبه الى الاثر النواميت والاثريه او اهل الاثر نسبه وجنسيبشنا اثر اثر يعني اقوال زونچوني نعم اقوال زا ونچوني ومه ولتغوليا وفي الاصطلاح الاثر مرادف للحديث انك ketika فن الحديث اي الحديث هي لتمكو الاثر انك ketika majina inayotumika kwa hadith yaitwa hadith au yaitwa kabar au yaitwa al atar Nam. asema wa mana ahlul athar kama yakulu safarini na maana ya hili neno au hili jina ahlul athar kama lilivyosema mwanachuoni as-safarini ai alladhina inna ma ya khudhuna aqidatam min al-ma'thuri niwal ambokuwa wachukua akida yao wajifunza akida yao kutokana na al-ma'thur anillah jalla sha'nuhu fi kitabi kilichopatikana kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala katika kitabu chake nam au fi sunnati nabi sallallahu alaihi wasallam au kilichopatikana katika sunna ya mtume wake au madhhabata wa sahha an as-salaf as-salih min wa at lahum al-fiqham au kutokana na aqwal za na wanachuoni wema walio wafata masahaba ridwanullahi عليهم اجمعين نmekuja katika lawami walanwar ya alimam asfarini وهذا ما انا اهل السنة في اطلاق السلف نaini maana ya اهل سنه aiywa katika matumizi ya ya salaf ahlul athar ya maana ya اهل اهل السنه nam salaf unaposema ahlul athar tunakusudia ahlus sunna nam wote ambao kwa dunia waipokea kutokana na athari ilokuja kutoka kwa rabi'an al tunajia, najia kadhalika wa itu firqatun na sababu ay anna najia min an-nar wa law ukkana moto jahannam izamu subhanahu tala tukush sote kutukamana nao nabi sallallahu dhakara al sallallahu na moto al al alipotaja ali vikundi aliposema kullu hafin nar ila wahida vikundi vyote mbili vitakuwa vikundi tatu vitakuwa motoni illa wahida mtume akavua kundi moja yani leisat finnar yani halitakuwa lenye kuingia motoni na yafahamika mikakutoa ingia motoni wameokoka Liposa ikaitwa alfirqa an najia kundi ambalokuwa kwa litakuwa lenye kusalimika na okoka na moto nam inkuje katika hadith ayiwa akhdan min qawli sallallahu alayhi wasallam fi hadith aliftiraq wa inna ummati aliftaraqatun ila kadha wa iftaraqat alyahud ila kada, wa sataftariku wa umati ala firka. na umma takuwa ni wenye kugawanyika vikundi 73 kulluha fi an-nari vitakuwa wenye wahida wa hiya kimoja ni aljamaa aljamaa walushikamana katika haki walushikamana katika haki ilivyokuwa katika zama za mtume sallallahu alaihi wasallam na katika riwaya ukra ma ana alayhi wa sahabi. ni wale watakaokuoka wale walokuwa katika dini kama ilivyokuwa katika le, siku yangu hii na masahaba zangu na ili mtu akilisikia na kilifahamu atakiwa afanye bidii a dini kama ilivyokuwa katika zama za mtume sallallahu alayhi wasallam na wala asiseme ndivyo ambavyo mashekhe waenda ndivyo ambavyo kuwa jamaa mta wetu na aiywa madrasa yetu au kadha la hasha wakalla maneno ya mashekhe maneno ya mita maneno ya nani yachukue yalingana na wale yalingana nayo ahlan hailingani nayo tafuta kujisalimisha tafuta kuokoka yani yashangaza sana maneno ya, yani hali ni kinyume na sahaba radhwanullahi alaihim ajmaina lakini utapata watu hivyo hivyo tu kuendelea na hapo tumekatazo tumetahadharishwa na minendo hiyo kwa hii ambayo kwaenda kinyume na wasahaba inaenda kinyume na sunna ya mtume صلى الله عليه tahadharini lakini watu kwa ajili ya ku, kufanya taasub na mujtama walokuwa wakiishi na mwashihwa na vikundi vyao hawataka kuyacha na msiba Huyajua kuwa utangamia kwa njia hiyo lakini pamoja na hivyo bado wallahu ustani kwa hivyo waito ahl al tunajia wa kadhalika khamisatan atwa ifatul mansura toaifa kundi ambalo kwa litanusuliwa wahadi tasmiya maqudha min qawli sallallahu alayhi wasallam fi hadith al muhayra ibn katika hadithi ya muhayra ibn Nam, asema mtume la tazalu to'ifa tum min ummati dhahirina hatta yaatiyahum amrul lahi wahum dhahirun. Haitaacha pote kundi la watu katika jumla ya umma mkubwa. Naam. Dhahirin. yani mansurun Wanusuriwa Haitaacha kundi kuwa lenye kunusuriwa katika umma wangu. Si umma nzima. Aiyo kundi tu waloshikamana na hata yati hata yatayao amrullah mpaka ije amri na hukumu Allah subhanahu wa ta'ala wa hum dawahirun la ilahi waman nusuriwa wa khalifu wote kikundi kimoja kipote kimoja na hili ni khabar mtume صلى amelitoa na umma baada ya kuwa umma kufuatiana na watu wakagawanyana itabakia kundi moja ambaloakuwa lenye kunusuriwa daima naam la yaduruhum man khadalahum wala man khalafahum haytaaduru ambaye kuwa atawasaliti kwa maadui wala ambaye kuwa atawhalifu haytaadurul lolote watakuwa ni wenye kunusuriwa in yansurukumullahu wala akiwa nusuru allah subhanahu wa taala hakuna aizae kuwa kuwashinda wa na endapo Allah Subhanahu wa Ta'ala atawazilia kwa maadui faman za aliyenysurukum min badi nani ambaye yake Allah Subhanahu wa Ta'ala hakuna nusuru ta'ala wa inna jundana lahumul na jiishilangu nilo alambaloku lenye kushinda nini ahadi Allah Subhanahu wa Ta'ala ametoa والاقبته للمتقين سادسا يا سته أو او السلفيون كذلك في كلمه مدينه اهل السنه والجماعه ني السلفيه الله امر الله امر الله حكم الله حكمي الله قيامه أمر الله قيامه حتى ياتي ياتيهم امر الله وهم ظاهرون حتى ان جاء قيامة نم لا اله الا هو هو ني وشندي واو سادسًا السلفيه تمكو او جينا سلفيه او سلفيون نعم السلفيه يعني مذهب ياو نمون دواو والسلفيون واو ويني وايتوا السلف والسلف في اللغه انك تمكو سلف في كتابه اللغه انما ni wingi wa ونجي وا سالف السلف ونجي و al المتقدم na سالف nani لتغوليه الذي لتغوليه ييتوا السلف na نا al الجماع al سني ونجي الذي لتغوليه basi ni wale walotangulia jamaa wale walotangulia waitwa as-salafu wa, As wa min qawlihi azza jalla na maana yake katika kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala fa ja'alnahum salafan wa matalan lil akhirin nani firaun na kaumi yake asafuna intaqamna minhum walipotukathirisha qala Allah subhanahu wa ta'ala firaun na kwa vitu ambavyo wa walokuwa kiyafanya walipotukasirisha falamma asafuna in minhum tukawachukulia tuka aiywa kisasi kwa kuadhibu fajalnahum salafan wamatalan lilakhirin tukawafanya kuwa ni watangulizi na mfano kwa watakokuja baada yao tukawafanya tuka kuwa ni mfano na mafunzo kwa wote ambokuwa watakuwa ni wahalifu kama firaun na mfano wake kwa hivyo kalima hapa salafan amekuwa firaun ni salafu. firaun ni salaf wa watu wa ovu na wa watu wa ovu nams kwa hivyo hii ni maana ya neno salafu katika lugha walotangulia au aliyetangulia Kala al-baghawi fi Asema wanachoni al al tafsir yasema katika uacho al-imam al-baghawi katika tafsiri. was-salafu man taqaddama min al-aba salaf ni walotangulia nam wa uh, aba, wazazi walotangulia fajalnahum mutaqaddimina liyata'id bihum al-akharun asema tukamfanya firaun kuwa ni wa mwanzo kuwa funzo kwa watakaokuja baadaye ye ni funzo nam ambayo kuwa imetangulizwa kwa watakokuja baadaye kwa kukhalifu وقال ابن عطير رحمه الله عليه اسمه ونชน ابن عطير سلف الانسان ما هي كلمه سلف الانسان من تقدمه بالموت نعم نياله ولو متغوليه كوفه سلفه و انت نياله من ابائ وذوي و ذوي قرابتي كاتج باباك جمازك و لهذا سمي سد الأول من التابعين من التابعين السلف الصالح ndipoka ndiposa wakaitwa wale sadrul awal kundi la kwanza la mwanzo katika umma huu aywa minasabiin baadya tabiin as-salafus salih kuwani wema nam walutangulia kwa, kwa kuzidisha hili kalima salih kwa kuwa pasina hilo salaf kilugha uwezo kuwa wema uwezo kuwa ababuni kali ma yakusanya wote walakin la budda ifungamanishwe na wema akuma sahaba radhiallahu anhi ajma'in walikuwa ni watu wema hadhafi lugha hivi ni maksudi yake au manake katika lugha amma fil istilah amma ki matumizi ya wana na ufahamu wao famaal maqsud bi salaf as nini maksudia ya salaf as-salih wema walotangulia wamama manhajuhum fil aqida nini makusudi ya sana kuswali na nini manhaji yao njia yao katika akida wanaita kidini nini wa ma abrazu sifati manhajihim na ni ipi sifa zabahiri wanazojulikana nazo aiywa salaf hada ma sanarifu inshaallah kidurusi talia hili ndilo ambalo kwa twalinisha katika darasa zinazofuatia nim. Imekuja hii kalima salafia kuingineko. lafdhun asbaha alaman ni tamko ambalo kwa limekuwa ni jina. Ewe, ala tariqati as-salaf Jina la njia ya salaf as salafia, salafia. imekuwa ni jina sasa hivi pia ya, njia ya wema walopitangulea. Kutalaki islam katika kufahamu Uislamu, kuipokea Uislamu nam na katika kuitekeleza hili tamko limekuwa ni jina la njia ya wemo aliyotangulia katika kuifahamu Islam na katika kui tekeleza wa bihadha fa inamafhumu kwa hivyo inakuwa ufahamu wa hili neno yutlaku al-multazimina bikitabi Allah yatumika kwa wale ambao kwa wamejifungamana na kitabu cha Allah wa matabata sunnah rasuli sallallahu alaihi wasallam na waluj lazimisha na kilichothubutu kilichosihhi katika siha a, sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam intizaman kamila bifahmi salaf mafungamano ya kikamilifu na kulingana na ufahamu ya masahaba ridwanullahi alaihim ajma'a walash kamana quran na sunna mafungamano ya kihagika kwa ufahamu ya wemalo tangulia hili jina limekuwa sasa ni au hili tamko limekuwa ni مدينه يا نيه هي السلف نعم المقصود مقصدي يا تاتو ايوه ketika alasmā' shar'iyyah madīnah kisharī'ah mal maqṣūdu bisalafiyyah nini maqṣūdiyo nahili tamko as-salaf aw مقصوديو او نيني معناه السلف ييني jambula tatambalikuwa tulichukua katika hii risala asema sheikh Allah yahfadana wa iyyahu taqaddama fima madha ta'rifu al-lugha wa bi maana al-salaf imetangulia maana ya kilugha ya hili tamko wa amma al-mana al-maqsul bi salaf al maksudi yake katika istilah nam ufahamu wa wanachuoni wametofautiana katika kuifahamisha au kuiarifisha hii kalima nam ahamuha miongoni mwa tofauti muhimu ambazo kwa zimeibuka ya kwanza annahumus sahaba faqat katika wanachuoni waona kuwa kalima salaf katika istilah ya kusudiwa ni صحابه فكي اهو طيب قول يا ابي له رايين نجينه انهم الصحابه والتابعون ني صحابه نا تابئين يحتاجوا كلمه سلف بس ونقصد يعني صحابه وتابعين ياتت انهم الصحابه والتابعين وتابع التابين في كندي في تاتي يا صحابه نا تابين تابع التابين ndivi tatatu kalima au kitajwa kalima salaf na ra'yani au kauli anna salaf man kana qabla 500 aywa as salaf ni walokuwa kabla ya miaka 500 walaw ya miaka Wa waitwa as-salaf pamoja miaka ya Ki hijri si miladi wala ayo ki hijeri yani karne ya ni mwaka 1200 ni salaf hili rai nyingine wa yazumu ashab hadal qawl annahu madhhabun yuhaddidu bi fatratin zamaniyah la yataaddaha hawa ambao kwa wanasema kuwa ni miaka 500 mia, ilotangulia ilo, wanadai kuwa Nam? annahu madhhabun yuhadidu hii njia au hii rai Ndiyo yenye ku, kuainisha aywa bifatratin zamaniya kwa kipindi cha kizama yani kwa kutaja mwaka nam hawa wanadai kuwa wao kwa kutaja mwaka ndicho chenye kubainisha kihakika la yataadaa ambapo kuwa haivuki baada ya 500 haitwi aywa kile cha sema tuma inna al fikra alislamiy tutowara baada dalika ala yad rijaliha au rijaluh baada ya hapo nam, fikra ya islamu ikaa ni nye kuendelea na kwa mikono na kwa uh, ijtihadiya wa, naniyo wanachuoni ikaa fikra ya islamu yazidi kuendelea Hizi ni akwali nne kuhusiana na hili tamko salaf wanachuoni wametofautiana katika kuarifisha aiywa nini maksudio ya as-salaf? Asema Sheikh, Fahali ittahdid az-zamani kafin litahdidi mafhumi salaf kuinakishi hii kauli ya mwisho? Je, katika kuainisha kwa idadi au kwa miaka yatosheleza kutoa taarifa sahihi ya salaf kutoa تحديد يا مياقه كسم مثلا مئه ميا مئه 100 مئه 500 مئه 700 جهيل لا توشى ميا كتوها تحديدا صحيح تعريف صحيح السلف إذا قلنا بأن المراد المراد بالسلف زمانيا هم اهل القرون الثلاثه المفضلة استئناسا بالاحاديث الوارده في تعين القرون المفضلة حتى كما كما كما بأن كما bisalf zamanian hili tamko ya salaf lalingana na ahalul quruni thalatha lalingana na ahalul qurun zilku ndi tatu za mwanzo al-mufaddala istinaasan tukii jiliwaza tukegemea hadith ambokuwa imekuja fitajinil quruni al-mufaddala katika aini sha karni zukuwa, bora hadithi imetaja khairun nas tayyib sisi tukitegemea hiyo hadithi je, yatosheleza kusema kuwa karne tatu zilizo karne tatu zilizo tangulia ndio salaf? Fa halna atabiru kullu man asha fi hadhihi alqurun salafan yuqtada bihi? Je, kila leoishi katika zama hizo? Iwapo tutasema kuwa miaka ndio ndio mizani. Je, yule ambaye alikuwa katika miaka hiyo 300 iliyotangulia au ni <coughs> katika salaf yuqtada bihi ambaye afuatwa na yapaswa kufuatwa Hili ni swali tu. Marhaban. Hili ni swali. Je tukitumia vipimo vya kizama yatosheleza kwa yeyote ambaye yuko katika zama hiyo atakuwa ni katika katika wema au katika salafus sale radhwanullahi alaihimajma'in? Jawab Asy-Syaikh, "Ndio, Allah yahfaduna wa La shakka anna dhalika ghayru sahih." Hapana shaka hiyo sio sahih kutumia vipindi vya kinyakati ya miaka Nam namkuarifisha salaf hiyo sio sahihi wana alijaba ala hadha tasawul hiya anfi na jawabu yatakiwa iwe ni la Jawabu yatakiwa iwe kuwa vipimo hivyo mizani hiyo sio sahihi la fakadakara jatu katirun min wa fi hadhihi alfitra azamania kwani vikundi na tawafa nyingi ambazo ni potofu zili zilitokea katika katika tahdidi hiyo ya, ya miaka kama ni karne tano au tatu. vikundi potofu zilitoka hapo zilizuka kwa hivyo hatuwezi tukasema kuwa wote ambao kwa katika zama fulani ni katika salafu. katika salaf Manake, itapelekea kuwa vikundi hivyo vikaingia ndani muhtazi la kadaria ni watu ambao kwa walizuka mapema sana katika mwanzo wa, wa uislamu asema falaisa sabku zamani kafian fitayni as-salaf kutangulia kizama haitoshelezi ku na kuarifisha salaf ni kina nani faib bal la budda ila hadha as bali labuda budda iongezewe katika kutangulia huko ayo muwafaqatu ra'i lilkitabi wasunnah ayafikiane ra'i yake naam na qur'an na sunnah ndio ametangulia hiyo ni sifa ya kwanza. Sifa ya pili ambapokuwa kwa ambacho kitakuwa ni chenye kubainisha Muradi, sahihi ni awe mwenye kuafikiana na Qur'an na Sunna. Faman kala fa ra'i alkitabu wasunna fa salafi. Faka. Ama yule ambaye alitangulia lakini raii yake, fikra zake, dehebu lake ilikuwa kinyume na Qur'an na Sunna huyu si salafi. Hazingati kuwa ni salaf tuib wa in asha baina dhaharani sahaba tabiin hatta kama ataishi baina ya sahaba tabi na tabiin ridwanullahi alayhim ajma'in hii ni kauli imekuja katika risala nyingine amainuku alsheikh kunao walioishi katika zama za sahaba na tabiin na hatuuzi ngati kwani masalaf wa kuwafata. kama vile asadul anas ambao walidai utume sivyo kadhalikah al, al, al khariji rais wa matawarij Alikuwa katika zamaizo huyo zingati kuwa ni katika salaf umma aywa salaf wa ummu na vikundi kadaria katika zamaza ibn umar wamemkujia watu wawili katika watu wa kufa aywa. وكممبيه خرج فينا ناس او خرج فينا من يقول بان الامر انف ومهزوكوا فيتتكا مديت واسماوا كو الامر انف يعني همنا قدر وपिंगا ناهي اللي كو فيتكا زمنه ذو وكجي ناسبشنا الاسلام ناهي نا اللي كو ونعلم جه هوا تاتشكلو كو ني فيتكا سالف الامه لا اسما اذا فوجود شخص ما في هذا mtu kupatikana katika zama fulani haitoshelezi hiyo hiyo ile iliyohukmi aliyekum hukumiwa kuwa bano bi alamadha bisalaf kwa yuko katika dhebula wema salaf al-umma ma lam yakun muwafiqan lilkitabu sunna fi aqwali wa afalihi muttabian la mubtalian aivah madam yahsi mwenye kufuata Qur'an na Sunna katika matendo yake na katika maneno yake na kufuata muttabian hana sifa ya ittiba la mubtadi'an si mzushi haitoshelezi kupatikana kwa mtu kule na ilhali maneno yake na matendo yake ni yakinyume na na wale wem waliotangulia haitoshelezi Nidhali ilikafaina katira minal ulama ndipo wengi wanachuoni yukajidu hadha almustalah ni wenye kuifungamanisha hili jina indast imalini wanapolitumia fayakulu salafu swali wakisema salafu al walotangulia wema wema walotangulia lazima namwe ongeze tamko wema kwa kuwa sawabara ridwanullahi alayhi wa ma juna walikuwa wema tabi'in aiywa waliofuata walikuwa wema kadhalika tabi tabi'in walipobeba hili sifa la wema ikawa lazima niongeze katika hili jina salaf al-salih basi naku kuitamka basi as-salaf ingawa yeye zikatumika as-salaf na ikawa ni jambo ambalo kulikuwa la kusudiwa wale lakini ikiongezewa as-salih hili linakuwa afbal na lenye kubainisha maksudio na muradi nam. قال الامام السفريني المراد بمذهب السلف مرادي ان maksudio wa mada bis-salf ma kana sahaba al-kiram ridwanullahi alayhim ni Mwenendo alokuwa ndani yake sahaba rasulillah ikitajwa madhhabus salaf bas ni munandoa sahaba wa aaliyan tabiin lahum bi ithan na ba'ad ya wal wafata ma kwa wema wa atba'ihim wa imatuddin na walokuja watatu ya tabiin na ma a'imma wadini mimman shuhida lahu bil imama wa ni waloshuhudiwa kuwa ni viongozi sahihi wa dini. Waurifa idwa musha'anihi fi al Na ikajulikana naam sehemu yao katika dini. Juhudi yao katika kuinusuru dini. Ikitajwa salaf ni sahaba na waliofuata katika ma'a'imadi wa dini. Na wakajulikana naam jitihada zao na kujitahidi kwao katika kuinusuru kuenusuru dini. Watalaqa nasa kalamahum khalafan ansalaf tuna mandrumi ya bibida. Na ikawa maneno yao ilipokewa. Yani ilikuwa ni katika ilmu ilizingatiwa. Wakapokea waliokuja nam kila, kila kila zama waliokuja baada wakawa ni wenye kupokea mafunzo yao. Pasina walo Tuhumiwa kwa bid'ah basina walotajwa kuwa wana bid'ah yani alikuwa ni katika wanachuoni na ana athari lakini akatajwa kuwa alikuwa katika ana bid'ah wa kadha hu si katika sala huso si katika si katika salaf yani mwanachuoni alitangulia kuwepo na alikuwa na juhudi lakini juhudi zake zikawa zimechafuliwa kwa kutuhumiwa kwa bid'ah nam kwa bid'ah angukia huso katika salaf au shuhira bilaka bin ghairu murdhin au akawa mwenye kujulikana kwa sifa au jina iso ridhiwa mita khawarij kama vile kuwa kharij au rafidh au al-qadariyah au al-murji'ah wal-jabriyah wal-jahmiyah wal-mu'tazilah wal-karramiyah wanehwi haula au akawa sifa miongoni sifa dhaawa pamoja na kuwa alikuwa katika karne hizo za mwanzo na akajulikana kwa ilmu walakin akawa anaashiriwa kuwa yeye ana rai ya watu fulani ana, ana mili kwa watu fulani huyu si, si katika salaf na lawami ya alimamu safarini kwa hivyo maneno yake alimamu safarini aijua ametaja madhabu salaf ikitajwa kina nani sahaba na watu waliotangulia wale katika wema na ikajulikana ataria ukachka dini kuinusuru nam fakadhtara zahadil imam asema ashekh nam kuwa Alimamu safarini katika maneno yake nam ametoa sifa ambazo kwa fakai yada salaf akao ni mwenye kufunganisha salaf aiywa kwa alladhi yuktada bi yule ambekuwa afuatwa bi an yakuna lazima awe mimman shuhida lahu bil -imama ni katika waloshuhudiwa kuwa ni imam kila kwanza wala yurmwa bid'ah na wala haku tuhumiwa kwa bid'ah falesa kullu salafin yuqtada bihi ijulikane kuwa si kila alotangulia hufuatwa hufanya kuwa ni kigezo wa, <coughs> wa inama takunu alqudwa wal uswa bi ulaika salaf al akhyar walakin kigezo ni wala ambako ni khiyar walotangulia na ilhali Niwema, wema mna ashabi rasulillah wa imati tabiina wa tabiihim aiyo miongoni mwa sahaba na aima wa tabiina na tabiihim aladheena shuhida lahum bilkhairiya Waloshuhudiwa, kuwa ni wema katika dini wala hawana upotofu wa aina yoyote waladheena urifa tamasuki mbisuna walimama fiha na walojulikana hiyo kushikamana kwao na sunna na kuwa viongozi katika katika dini wa chitinabil bid'ah wa tahdhiri minha na wakjulikana kadhalika kujiepusha na bid'ah na kutahadharisha nam uzushi katika dini hawa ndio hawa ndio as-salaf yani katika maneno ya alimamu imam as-Safarini wal wafata sahaba rasulillah na wakawa ni ma'imma <coughs> katika dini walojulikano kwa khairi basi na kuwa kwa kutuhumiwa na mambo mambokua ni ya kukhalifu dini na, na wakajulikana kadhalika kujekusha na bid'ah na kutahadharisha bid'ah huu ndiye salaf. kwa hivyo imame yote matalan imam Shafi aywa almal uh, al malik wengineo hawa ni katika salaf ni viongozi <coughs> wa kisalaf kwa kuwa imejulikana imama yao katika dini au wao katika dini Taib. na juhudi yao imeshuhudiwa na wame julikanwa kwa kweli na kujekusha na bid'a na kutahadharisha bid'a hao wanakuwa ni katika salaf. Wa kad amarna Allahu biittibai sabil ashabi Rasulillah az, sallallahu alayhi wasallam. Na Mwenyezi Subhanahu wa ta'ala ametuamrisha kufuata njia ya sahaba tu Rasulillah wa khtifai atharihim wa suluki manhajihim. Na kuigiza na menendo yao na njia yao walofuata. Qala Allahu Azzawajalla Asyma Allah Subhanahu wa Ta'ala wattabi sabila man anaba ilayhi naf'ata njiya ya wanaurudi kwangu au waliorudi kwangu naoni maswahaba kama nilivotangulia kauli ya Imam Ibn Kayyim kullu man kullu munibun ila Allah sahaba ni munibina ila Allah ni kumrudia Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa kutubia Fajibu ittiba sabila Basi ni wajibu kufuata nji yao wa qala huma iqtidatihim min akbari kufuata njia zao nam na maneno yao na akida yao kwani ndiyo akbari sabil ndio njia kubwa ya, ya kufuatwa inta kalamu fi ilam al muwaqin nam katika maneno haya au nukuu la imamu safarini Yatubainishia maksudio ya, ya as-salaf na yafafanua zile raii ambazo kwa zilitangulia baina ya wanachuoni, walosema kuwa ni masahaba peke yao waliosema kuwa ni sahaba na tabiini waliosema kuwa ni sahaba na tabiin na asba'i na walosema kuwa ni walikuwa katika miaka tano iliyotangulia kwa hivyo muktasara salaf ikitajwa ni ni kina nani ni sahaba na imama waliofata masahaba katika, katika wema ni masahaba kwa ufupi na ama wote, wa tabi'in na tabi tabi'in na walokuja baada yao waliofata masahaba kwa wema wakajulikana kwa imama katika din na athar nzuri katika dini wala hawakuwa na chochote katika bid'ah au athari za kibida naam okaradiyallahu anhum wa subhanahu wa ta'ala muwaridiyya wa amma nittaba'ahum biihsan na muwaridiyya wataka wafata kwa wema اني بما انا اساسا في ديني هي اتاتيوا توي نيenye kuwafuta ili kadhalika tuwe katika waloridhi wana Allah subhanahu wa ta'ala qala ta'ala was-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal-ansar nawalutangulia aiywa wa mwanzo as-sabiqun walutangulia mwanzo al-awwalin mwanzo haya min والذين ladina tabawuuhum bi ihsani wa kullu mabqwa watawafatu kwa wema radiyallahu anhum wa izzamu subhanahu wa ta'ala am waridiyya waradhu anhum naw wa mumridhiya Allah subhanahu wa ta'ala dunyaki wa adda wa adda lahum jannatin tadri tahtaha al anhar qalidin fiha abada dhalika al muzimu subhanahu wa ta'ala jannat yenye yani kupita mito chini yake khalidin fiha abada watakuwa humo milele daiman abada dalika alfawz alazim huko ndi, ndiko kufaulu kukubwa mtu kuwa salafi mtu kuwa ndiko kufaulu kukubwa aiiwa naona ni masahaba na watu ambao kwa watu wafata katika katika dini na endapo au itakapojulikana au itakapojulikana uh, fahamika kuwa Naam wafuata sahaba au masahaba ndiyo ambao wa kwa meridiwa na watakaofuata wameridiwa na watakuwa wenye kufaulu inakuwa kuwafuata kwa umma huu ni wajib kuwafuata inakuwa ni ni wajibu kwa kila amba kuwa, Ajita kuwa ni, ni mwislam atakiwa awafuate masahaba ridwanullahi alaihim ajma'in ile afiki kule ambao kwa wamefika Idhan falesa min alibtidaa fi shay'in ay yatasma' ahlus sunnah bisalafiyyin asema kwa hivyo sio katika bid'ah ahlus sunnah kujiita salafiyin, kujita, salafiyin. Yani na kama ambavyokuwa baadhi ya watu wanadai wana katika yenye kuenezwa atasa mimi falsafia mtu kujiita salaf ayo, au kujinasibisha na walotangulia ni katika bid'ah la siyo bal inna mustalahu salaf yusawi tamaman mustalah ahli sunna wal jamaa bali kama ambapo ku ime imetangulia kubainishwa kuwa hili tamko salaf lalingana moja kwa moja na tamko la ahli sunna wal jamaa ikisema ahli sunna wal jamaa ni salaf wa hedi kudhalika bitamul HTMA وكل من المصطلحين في حق الصحابه نا يعرفا يجليكانا او kuwa au unapoona kuwa sifa zote mbili kwa masahaba ridwanullahi ajmain asema salaf wa wa huma alsunna waljamaa nao wenye sunna na wenye jamaa waao ndiyo wanaonasibishiwa sunna kwa kuwa walishikamana nao katika zama zake na walishikamana na jamaa yani katika haki walikuwa yote ni majina ambayo kwa yana yanaswi huitwa sahaba at rasulilah sallallahu alaihi wasallam kwa hivyo ahlu sunnah hum ahlu uh, hu, wal, uh, wal ndiyo waljamaa haina tofauti Nam. Fakama fa hulana yasih lana alqaul kama mabapakuwa yasih tuseme sunni fulani sunni nisbatun ila ahli sunnah aywa yasih lana alqaul salafi yasih tuseme kadhalika salafi baada ya kuthibitisha kuwa sunnah ahli sunnah wa kadha na jambobalo kuwa limeistikir idhan kadhalika mtu kusema salafi au salafiyyu nisbatun ila salaf yasih la farka idhan hakuna hakuna tofauti hakuna tofauti kusema sunna kwa kuwa yeni katika ahlu sunna kadhalika hamna tofauti kusema au ubaya mtu kusema salafi kwa kuwa nisbatun ila ila salafus saleh kwani baada ya kupatikanwa aywa vikundi na iftiraki katika dini asbaha madlulu salaf ikawahi kalima salaf muntabikan alaman hafadha ala salamati al aqida hili tamko aiywa ni lenye kuandamana kuambatana na yule ambaye mwenye kuhifadhi akida yake Isiwa isiweni yenye kupotoka wal na mwenye kuhifadhi manhaj mwendo wake aiywa katika dini tub kan lifahmi ashabah ikalingana na ufahamu wa, wa sahaba radhiyallahu anhum ambaie anahifadhi dini yake akida yake ya na mnendo wake ikawa yalingana na walotangulia huyu tamko apewa kwa yani salaf taib waيكون hadha almustalah inakuwa hili jina as-salaf muradifan lilasma'i shar'iyya alukra liahl as-sunnah kama taqaddama inakuwa yalingana na majina ya ahli sunnah zilizotangulia intaha kwa hivyo katika hii maqsad aywa al-maqsuud bi as-salaf ametubainishia aywa ashaikh Allah yahfadhana wa iyyahu mradi wa ya hili tamko, manaki lugha na manaki katika istilah, ufahamu ya wanachuoni kisha aka akatoa kinachobainisha aywa uhakika wa hili tamko, ni masahaba na wema walotangulia katika aima ambokuwa hawana doa doa zozote za za khalifu haki na dini ya sawa kisha yote ambekuwa na atakayokuja baadaye akawa ahifadhia dini yake na akida yake na manhaji yake kama ilivyokuwa katika zama hizo yaswihi aitwe aitwe sunni au salafi anasibishwe na sunna na anasibishwe na Naa wale wema aitwe as-salafi. Kwa hivyo haina, haina wote kusema Sunni au as-salafi. Ni jina ya watu wa moja. Enam. isha isha ah. rahmatullahi ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. ya juzu mimba rahimahumullahu anhum ya juzu lakini ni dua ambayo kwa na sahaba rasulillah anhum kama vile as-salatu wassalamu na manabii alayhi was nam wema katika waumini rahmatullahi wa ghafarallahu lahum yatumika mara nyingi Nam. Lakini mimba bidua uwezo ukasema. Aiyo. E, Radiyallahu anhum. Aiyo rahimahumullahu ghafarallahu lahum. Uwezo kuatumia mimba bidua. na watu, aiyo, tabaka ya matana sahaba kisha wanachuoni wanaokuwa yatumika kwao. Naam. na naniyo mashia. Wao wamekusudia wa wa sallallahu alayhi wasallam kwa Aiyo kwa maaima zao, kwa viongozi wao kwa nini wametaka kunyanyua kufikisha katika martaba ya mitume uchona wakatumia rabiullah anu. na katika kwa ali radhiallahu an wakatumia karamallahu wajhahu kutaka kumbainisha kumuweka tofauti na nabaki baki ya masahaba. la wote wata watakiwa wataradhiliwe kwa pamoja radiyallahu أنهم جميعا لم ambaye imethubutu kulaaniwa alaaniwa ambaye imethubutu kulaaniwa alaaniwa msalana Abu Lahab Allah tbaraka taala yada Abi Lahab ameangamia wala na kumwambia nini kuangamia imethubutu hilo tayib katika ambaye imetubutu Firaun na mfano wake alaaniwa tayib ama ambaye kwa haijathubutu alaula ni mtu ache manake hujui mwisho khut, ile kitimisho nini na mdhahir pengine tutaona kuwa alikufa Kafir. kafiri hujui baina na Allah subhana wa ta'ala ndio siko dhahir to hukumu kuwa alikufa aiyoo kafiri mtu muajja la kwa makafiri kijumla jais lakini kafiri bi'ainihi huwezi ukajua siri iliyokuwa baina na Allah subhana wa ta'ala yetu hukumu kuwa kafiri lakini hatum nam kama ilivyokuja katika abuab za adab al-mufrad kukatazwa e, kukatazo makatazo ya ku, kulaani vitu na kulaani aiyo kulaanisha la kilicho ambacho hakija laaniwa lakini walolaaniwa au kwa alaniwa firaun abilahab makafiri kijumla kijumla lakini ama muayna la na wengine sasa hivi wanavuka mipaka Baadhi badia maraisi kuwa ni wakifiri mathalan aiyo utapata kuwa baadhi ya watu fulaan laanaatullahi alayhi La mapengine bado yuko hai haifai wewe hujuaje ule mwezingu subhanahu wa ta'ala akamkumfungulia akam aiyo Njia, akasinimu akafa muislamu na huyu kuwa ni muislamu kuwa, mwatarajia au mwadhania mwezingu akabadilisha kadia faib akao mwenye kufa katika ukafiri. Ijatokea. Kwa hivyo hao ambao wako hai ni bora kuombewa Mzimu Mungu awaoongoze, Mzimu Mungu awape wa hidayah. Hilo ndo anasuna watamania kila mmoja. Watu waafe katika katika hidaye. na wala si kufanya kama vile makafiri. Madam ni makafiri halafu wao wenye kufa makafiri hivyo Hasha wakala, siyo. Wallahu ustan. Hmm. Wallahu ala. No. krasbi <tik> mm. ya kuwa mm. mama buhalifa mm. ana kadha kwa katika akida hey, katika uh. mw. Mw. Mw. wa sunna mm. na kuna pia niliyo anakuja nawe kama shubha wanasema mm. imamu nawe pia kuna kadha kwa kadha kwa sala watu wa macho fulani flani flani na mbona na hawa na ni ni ni wote pia hii shubha tanoomba, ndaijibu kesho inshallah kesho tuna darasa kesho Ijumaa inshallah tukutana katika kikao taijibu kwa Kamilifu kwa maneno ya wanachuoni wa kutegemewa kuhusiana na Imam Abi Hanifa al-Imam an-Nawawi ibn Hajar al-Asqalani aivwa jumla wanachuoni ambao wanajuhudi katika kuinusura haki na utapata kuwa kuna watu ambao katika madaris zao wana wachukulia kuwa ni katika muptadi kiufupi aiyo ni katika a'imma wa ahli sunna ni wachukuliwa kuwa ni katika a'imma wa ahli sunna na wala hawa yale amboku waliangukia hawakuangukia kwa kuwa ilikuwa ni madhhabu wameishikamana wame nayo na la ni athari bi'a waloeishi ndani yake ika athiri na lau wangelijua haki nyuma chake basi wangefuata kama vile ilivyokuwa juhudi yao katika kuinusuru sunna na kueneza sunna na usawa kingebainika inshallah tutajibu katika darasa jayo inshallah tutafasla na sali hapa kabla za saa kidogo ninge katika kujibu kesho inshallah au katika darasa nitakakuja abu hanifa mathalan je tumemtangulia imama shafi amemtangulia imam Malik amemtangulia imam ahmad ambao tuwazingatia kabisa. Je, mmemsikia Imam Ahmad akimtuhuma Abu Hanifa? Akitahadharisha na Abu Hanifa? La, walaajamzungumzia ubaya wala imamu Shafi. Aiyo, bali akimchukua asema im Imam Shafi katika msifu Abu Hanifa, aiyo. Kullu faqihin. Aiyo. Aa'ilun ala fik Hanifa. Kila mwanachuuni wa fikhi ni mwenye kutegemea fikhi ya Hanifa sisi sote ni watoto kwa Abu Hanifa katika fikhi asemwa hivyo unaona na yeye Abu Hanifa ndo ameandika al-fiqh al-akbar kitabu al-fiqh al-akbar namku teleza ni kwa mwanadamu ipo ipo hilo na lait wangesoma katika kitabu rap al-malam an a'immatin a'alam kunyanyua lawama kutoka kwa wanachuoni al-a'lam ambao kwa ndiyo majabali Abu Hanifa njabali ya khai, katika dini. Ndio. Mwanadamu shakulu stamal maandiko hii risala. Lau wange soma hili wange komeka. Je, twapatwa katika tarehe ya wanachuoni waliokuja baada ya ha Abu Hanifa wasema mambo haya? Ingekuwa jambo mashuhuri, ingekuwa jambo lajulikana. Lakini imekuja juzi tu, sivyo? Mambo ya jana na juzi. La, hakuna wanachuoni baada ya Abu Hanifa ambao kwa msimamo katika dini. Wamesh, wameshika ndimi zao. Wamejua kuya, kuwa ndio katika mlango fulani alivyozuumza Anae uduru nyingi sana peo. Rahmatullah alayhi Tajibu hilo inshallah kwa maneno yanachoenda katika darasa ya sana. salafia jidida. Eh. salafia si jamaa mbili. Ni salafia moja. Hii fikra ya salafia kadima wa salafia jadida walokuja nao ni watu wa potofu walopinda katika manhaj Ikawa wavuliwe Ikawa ilipokuwa kuna kuvuliwa wagagawa nasema nyinyi chukuenini chukuenini kad... chukue jadida, sisi chukue... kadima, kadima. nyinyi chukuenini salafia ilmia, sisi salafia jihadia aiyo sisi watu wa jihadi tushika yani sote tuko sawa ili wasivuliwe Wawe wanasehemu, la salafia ni moja haigawanyiki sunna ni moja hai sehemu sunna kadima sunna haditha la la la, la. ambao wasema salafia jadida ni watu ambao kuwa wamepinda wamepinda ikawa lazima watolewe katika manhaj warudi katika manhaj sahihi wa watu wa moja ama watolewe unasema la haturudi katika ambacho mwataka lakini tutigawa wakaigawa hivyo, wallah asteen hii ni upotofu Ilikuja iliingia hapa Kenya katika miaka nyuma. Pengine miaka 20 kama vile. Kuna baadhi yao ambao madakati ambao watu waenda kwao na kasoma na kadha. Walikuja na fikra hii. Walikuja na ilhali wanazo fikra potofu potofu. Shona. Na sh katika wanachoni Sheikh albani au kadha amejibu kusiana na hili. Hii ni katika fikra potofu. Hamna salafia jadida wala la Salafia ni jamaa moja. Ni jamaa moja hizi ni mafahamu ambazo kwa wametaka kuzileta ili watu waendelee na upotofu wao aiywa walikuwa katika jamaa fulani waendelee kwa kuwa hao jamaa wa da'wa wa pekee yao na nyinyi ambapo kwa na elimu ni salafia elimia salafia da'awiya salafia jihadiya salafia kadima na kadha na kadha la salafia ni moja hii ni, hii ni jina au e, istilahi mpya ambayo kwa haifikiani na dini Chukua kwenye mizania naniyo ya jana majina ya halisun aljamaa hii salafia kalimu utapata yafarikisha umma wa ila hali majina ya si yenye kufarikisha umma kusanya watu hili liliweka mizani halisihi kabisa naam hapa Inshallah katika darasa lijawazo tazungumzie اظهار مذهب السلف وبيان موقفهم من أهل البداه وبيهريشه ايوه مذهب يا صلف لا كبينيشه كذلك موقفيه ونا مسمامو ضد يا اهل البداه نعم ان شاء الله بارك الله فيكم وجزاكم خيرا